Hallo maats, kom sit allemaal nou lekker rustig, dat ons een bykie kan gesels en kyk wat het nou verder gebeur met Jacob en Esau. Nou, Jacob en Esau sy pa, Isaac, het nou raarig oud beginne word, en hy kon nie meer mooi sien nie. So, toe roep hy nou een dag vir Esau, en hy sê vir hom, My seen, kom toch gauw hier, en hy sê vir sy pa, Goed pa, hier is ek, en hy gaan na sy pa toe, en sy pa sê vir hom, kyk, ek het nou baie oud geword, ek weet nie wat er dag is my dag, wat ek nou moet doodga nie. Neem toch jou wapens, jou peilkoker en jou boog, en gaan uit na die veld toe, en gaan jag vir my een stukkie wult. Dit is vir my so lekker, as jy jou stukkie wult vir my gebring het. Maak dan vir my een lekker etiekie, soos wat ek altyd daarvan hou, en dan bring jy dit toch vir my so my siel jou kan sien voordat ek nou moet sterwe. En Rebecca, Jacob en Esau sy mama, sy het geluister terwyl Isaac met die sien van hom gepraat het, maar sy was baie lief vir Jacob gewees. En sy onthoud toe van die ooreenkomst wat Jacob en Esau gehad het, van die eersgeboorte recht, waarboer ons laas keer gepraat het, hy het dit moes verkoop vir 'n pot leensiesop. En toe Rebecca nou al hierdie dinge gehoor het, wat Isaac en Esau gepraat het, het sy gauw gauw na Jacob toe gegaan en sy sê toe vir hom, Jou pa, Isaac, het nou met Esau gepraat en vir hom gesê, hy moet een lekke stukkie wild gaan vang en dan moet hy vir hom een lekke eten maak en dan moet hy dit bring, so dat hy vir hom kan sien voor die aangesig van Jawe. En sy sê vir hom, my liewe Jacob, luister toch nou wat ek vir jou sê gaan jy nou, en dan krij jy vir my twee bokies, twee suiver bokies, dan bring jy dit na my toe, dan maak ons vir jou pa, een lekke eetekie, dat jy dit vir hom kan vat. En Jacob het so geluister, toe sê hy, goed ma, ek sal dit gau doen, maar sê net vir my wat gaan ons nou doen, want Esau is 'n harerige man, en ek is maar glad, ek het nie vreselik haare op my arms nie, pa gaan dit moos nou achterkom, sien maats, Isaac het maar altyd gevoel met wie hy praat, omdat hy nou glad nie meer mooi kon sien nie, dan het hy nou maar gevoel in hulle arms en so, en dan kon hy nou weet met wie hy te doen het, wat voor hom staan. En hy kon ook in hulle kleuren reik, waar hulle vandaan kom, of hulle in die veld uit vandaan kom, of hulle van die skaapjes afkom, of waar hulle ook al was en Jakob sê toe vir sy ma: Miskien ma, as hy dit nou achterkom, dan gaan hy kwaad word vir my en dan het ek 'n vloek oor myself gebring in plaas van 'n seën dat hy vriendelik met my moet wees en lief vir my moet wees. Maar sy ma sê vir hom: Laat jou vloek dan op my wees my seun. As Pawel beklei, as hoe Isak wil beklei, laat hy dan nou maar met my beklei. Luister nou net na my en doen wat ek vir jou sê. Toe hy die bokkies gaan kraai en hy dit vir sy ma gebring en sy het vir hom een lekke etekie gemaakt, net soos wat sy pa Isaac daarvan hou. En sy ma was slim, sy het toe nou van Esau sy beste kleren gaan uitdaal, want hy was die oudste seen onthou jylle, wat by haar in die huis gebleid het en sy trakt het vir Jacob haar jongste seen aan en die velle van die bokkies het sy gevat, en sy het het oor sy hande getrek, oor sy gladde vel van sy nek en sy arms, en sy geet toe vir hom die lekkerkossies, en sy sê vir hom, Jacob, hier is nou die lekker eet, ek vat het saam met hierdie brood, na Isaac toe, en geer het vir hom, dat hy dit nou kan eet. So nou het hy die vellekies om sy arms, en sy het seker nou van dit ook om sy nek gesit, en hy kom toe by sy pa aan, en hy sê, my vader, en sy pa antwoord toe, dis nou Isa, hier is ek, wie is jy my sien? En Jacob gaan toe bykie nader aan sy pa, en hy sê vir hom, ek is Esau, pa sy oudste sien. Ek het vir pa lekker wilsvleis gaan kry, en ek kon het dit lekker gaar gemaakt, nou hier is dit, kan pa toch nou maar recht op siet, dan kan pa van dit geniet. En Isaak sê toe vir sy sien, nou hoed jy dit dan so gau gekry my oud sien? En hy sê, miskien was dit jawe wat dit vir my so vinnig laat kry het pa. En Isaac sê toe vir hom, nou maar kom nader, dat ek kan voel of jy my sien eersou is, of nie. En Jacob het toe nou nader gekom aan sy pa, en sy pa toe aan hom gevoel, en sy pa sê vir hom, jou stem klink soos Jacob sy stem, maar jou handen, is soos Esau sy hande. En dit was nou so bieke snaakserig vir Isaac gewees, en hy vraag weer, is jy rechtig my sien Esau? En Jacob sê toe, ja, ek is. En Isaac sê toe vir hom, nou maar bring dan nou maar die kosties nader, dat ek dit kan eet, en dat ek vir jou kan sien. En hy het toe die kost vir sy pa gebring, en sy pa dit geëet, en hy het sommer vir sy pa a bieke wijn ook gebring, en sy pa dit gedrink, en Isaac sê toe vir hom, kom nog a bieke nader, en gee my soen, my sien, en toe hy nader kom, het hy sy pa gesoen, en maar isak het toe geruik aan hom, en hy reik toe die geer van sy kleren, en die reik toe soos die veld, en hy dink toe by homself, Dit is nou maar sêker my sê Esau, want hy ruik soos die veld en hy is harig en Jacob word toe geseen dierom. En het was een prachtige sê wat Isaac vir sy sê en Jacob gegeen het en een baie ruik sê ook. En Jacob het toe nou dankie geseen en hy is toe nou daar weg en net toe hy so weggaan, toe kom Esau nou natuurlijk van die veld af waar hy nou ook vir sy pa gaan jag het. En hy maakte ook een lekker ete en hy vader het vir sy pa. En toe hy by sy pa kom, toe vraag sy pa vir hom, maar wie is jy? En hy sê, ek is Eesou, die eersgeborene, toe skrik Isaac, verskriklik. En hy sê, maar wie het daar nou vir my vlijsies gebring, wat heerlik was, wat wilsvlijs was? Want ek het alles geëet, en ek het hom geseen, En e Esau, toe hy nou dit hoor, was hy verskrikkelijk ontsteld. En hy het sommer geskree, en hy sy hart was baie bitter en baie seer. En hy sê toe vir sy paal, Maar pa, dit was sikkerlik my broer gewees, en hy het ons nou bedrieg, so sien my ook, ek wil ook een sien hee. Jacob het nou al my eersgeboorte reg geneem, en nou het hy nog my sien ook geneem. En isak vertel toe vir hom, waarmee hy alles verweerde, Jacob geseen het en hy het hom toe geseen met dit wat oorgeblei het om vir hom te gee. Maar Esau was nou verskrikkelijk kwaad vir Jacob en hy het hom gehaat. En toe het hy by homself gedink, wag een van die daas sal my pa nie meer hier wees nie en dan sal ek vir Jacob terugkryf vir wat hy my gedoen het. Ek gaan hom doodmaak. En dit was een vreselike gedachte. Maar jakob het toe nou intussen in sy goed recht gekry en Rebekka het om gehelp, sy moeder, en hy het toe gevlug. En Rebekka sy maa toe vir hom gesê, Ga daar na my broer Laban toe, dat jy daar kan bly, totdat jou broer sy woede bedaar het, dat hy nie meer so erg kwaad vir jou sal wees nie. En as hy daarom nou beter is, en nie meer so erg kwaad is vir jou nie, dan sal ek iemand stier om jou te sê, so dat jy kan terugkom hierheen en Jacob het toe na Laban toegegaan. Kan jylle nou sien hoe kwaad was eerso gewees, maar eindelijk moet hy maar vir homself kwaad wees. Hy het moos nou sy eersgeboorte recht aan Jacob verkoop vir een potlensiesop, so dit was net rechtvaardig gewees. As jy moos nou iets verkoop het, kan jy dit moos nou nie sommer net terugvat nie, dan moet jy moos by jou ooreenkomst bly, So jakob het het eindelijk rechtvaardiglik gekry in daar die opzicht. Maar tot hier dan vir vandag,